Пала на Міндер і захлипала над сплячою мальвою. Голос Дервіша прозвучав кволо, але погрозливо. Кажуть правовірні, доброму коневі збільшувати порцію ячменю поганому канчуків. Від ячменю я відвикла. До канчуків не звикати, зітхнула Марія. Взяла на руки дитину. І пішла, похитуючись, у свій чардак. Мітка чардак, балкон, галерея. Прокинулась вранці з терпким причуттям біди. Мурах баби вже не було в домі, помислила, чи не задумав Дерві небудь поганого. Тяжко пошкодувала за свої вчорашні слова, бо що з того, що сказала правду в очі? Чей же не переконала його? а собі, певно, нашкодила. Мурах баба помститься, зварила обід на кухні, і тоді, коли дервіші подалися на обідню молитву зухар, Марія, заховавши під кафтан свої і мальвані речі, вислизнула з донькою на вулиці. Не знала, куди йти, але вірила серце, що мусить нині зустріти когось такого, Хто дасть пораду? Люди всюди є, не всі ж звірі. У провулку біля круглої башти побачила старого чоловіка з довгою, сивою, як у біблейського Саваофа бородою, у білій чалмі і сірму арабському бурнусі. Він не вклякнув на землю, коли Муедзин прокричав зухр, а тільки звів обличчя до неба. І здалося Марії, що ця людина от того Бога, яким торгують всі нас, не знаючи його, того Бога, який є найсправжнішою правдою, вічно зневаженою і безмінною. З нею він зараз розмовляє віч-навіч, радиться, питає. Допоможи, святий чоловіче, почув меддах Омар Шепіт, і його очі Пустилися. Біля стіп клячала жінка з дитиною. Той, хто вміє бачити Бога, мусить знати стежку до моєї долі, якої я не можу відшукати. Встань, дочко, мовив Омар, я не святий, я лише встиг довго пожити, сходив усі мусульманські краї, звідав кожне село і місто, шукаючи правди не в законах, а в людях, і збагнув ну, правду. Правду. Людських страждань – це єдине, що не є фальшивим нині під сонцем. Що ті страждання породять, не знають. Мовчать боги, та якщо колись настане щастя на землі, то скажуть мудреці. Його породило безмежне горе. Яке лихо спіткало тебе, жінко. Я родом із безталанної України. Рабиною була в Криму два роки. А тепер пропадаю на голодній волі. Віри своєї відреклась, хрест святий потоптала, та цього мало. Щоб животіти, треба топтати ще й свою душу і тіло кожного дня, а це понад мої сили. Я живу в дервішів у монастирі, та вертатися туди вже не можу. Порадь мені, куди маю дітися, щоб хоч дитину врятувати від світу? Твій злий демон водив тебе поміж лихих людей, іди геть від них. Аллах вклав у людську подобу добро і зло, безбожність і богобоязність, і веде людство обома шляхами. Ти зможеш знайти тих, що йдуть шляхом добра. Хай Бог ощасливить тебе у своїх шуканнях і допоможе тобі знайти світ правди. Шукай його не серед багатих, не серед святенників неробів, а між тими, які знають ціну зернині проса, і ні за що не плати своєю вірою і совістю. Бог єдиний для всіх народів, і приймає він молитви з різних храмів, з різними мовами, аби тільки... До них не діткнувся бруд користолюбства, покинь кафу, цей содом продажності і нечисті, покинь швидше, поки погань не прилипла до незайманої душі твоєї дитини. Іди і не повертайся більше до тих, хто молиться шайтанові словами Фатих. За Бахчисараєм є християнське село Мангуш. Може, там знайдеш з тобі пристановисько. Цілющим бальзамом лили слова мудреця, розтержано. Прояснив сутужний темний світ, є ж таки добрі люди на цій страшній землі. А якщо вони є, то нема неминучості загибелі. В темниці, де дотепер жила Марія, відчинилось раптом віконце і жмут світла розлився по холодних стінах золотими озерцями надії. Вона припала до руки мудриця, взяла в нього благословення і в самобід, коли найдужче пекло сонце, квапилося з колючим степом по Бахчисарайській дорозі. Гори залишилися позаду, вони щеманили до себе прохолодою дубових лісів, та попереду стелився наїжджений злий степ, і треба буде його здолати. Він вигорів до тла, і був неозірний, мов пустеля. Чорніла курна дорога, витоптана возами, копитами й ногами. Хто її проклав? Валки Невільників, сама Марія прокладала її два роки тому до рабства, виведе вона її тепер на волю чи замочить жорстока, спрагою і голодом. Хто зустрінеться їй на цьому шляху? Розбійники? Ясир? Чи може? Чабани, які напоять мальву молоком? Марія має чим заплатити. В заходили каліки хворі просити зцілення в монахів. Вони залишали в монастирі овець і кіз, а її кухарці... Перепадало якесь акче. Мусульмани завжди дарують милистиню, бо так заповідав всещедрий Магомед. На перший день Байраму побожні беї випускають пташок із кліток на волю. Людей же ні. Не залишив чомусь такого заповіту пророк. У степу було безлюдно. Страх набрести на ясирну валку зганяв Марію на бездоріжжя, там тяжче було йти. Колючки протикалися крізь м'які, папучі. Плакала мальва і канючили вернутися до доброго мураха баби. Вона так і не могла допитатися у мами, чому вони залишили. Зрідка подибувалися річки. Вони ледь струменіли по слизьких каміннях і теж задихалися від спеки. Та все ж на берегах зеленіла трава. Можна було тут помитися, перепочити і з'їсти шматок хліба. Ночували в степу. Харчів трохи прихопила з собою.